Jees, kuuntele EkaBini kuudetta Podassiin Hei, Ei mitä, mennyt kaksi viikkoa viime, viime lähetyksessä. Ihan helvetistä tapahtunut sijaikan, Ollut kauhean hoppua ja ka kaikkea häslinkkiä elämässäni. Ja viime viikon lähetys Mutta ei se korvataan se tällä viikolla. Pistetään vähän hyvää musaa, niin kuin tuttuu tapaa. Ja mulla ei ole hirveästi medialeekkiä, mulla on pari, pari hyvää läppää blokannut lehdistä, ja... Sitten mä lupaili viime kerralla mua, ne Eurooppa-meeninki, kun äänestetään niitä uusnatseja, ja kaiken maailman ulkomaalaisvastaisia puolueita. Siitä lämpää yhteen, ja että tänään vähän juteltaisiin niistä, ja lueskele sellaisesta kirjasta juttu joka mun mielestä pitäisi olla ehdottomasti peruskouluissa pakollinen, pakollinen kirja. Mä en tiedä, kuinka, moni, kuinka monta prosentti ihmistä oikeasti Peruskoulussa, kun pitää lukea Aleksiskivä 7-velestä, niin kuinka moni sen on lukenut oikeasti läpi? Tai joku tuntematon sotilas. Et aika pieni prosentti. Ja, ja se on, tietenkin kertoo paljon, opettaa suomalaisuudesta ja noin, mutta tämä on niin kumminkin kansainvälisessä maailmaseletään ja tämmöinen eurooppalainen historia, niin sitä opetetaan se, niin Mun mielestä pitäisi nähdä silleen maailmankansalaisen ihmisen, että opetetaan si sillä tavalla niin kuin laajemmin vähän käsitteitä, että mitä on tapahtunut ja mitä ei ole tapahtunut. Muutenkin, en tiedä mikä nykyään on mutta tuskin on hirveästi muuttunut kouluissa, että mikä, mikä on maailman historia, että siellä, mikä on esimerkiksi Afrikan historia, mikä se on. Onko se se, että kaksi val valkolaiset näki jossain putouksen alla ja sanoi, että terve, no terve, ja sitten kaikilla oli hauskaa. Vai mikä, mikä se on se Afrikan historia vähän siitä ja tämmöisiä juttuja ja mitäs katsotaan mitä mekkis keksii mutta mitä on tosiaan paljon tapahtunut tässä kahden aikana niin ja laitetaan muuten linkkejä sitten kaikki jos tulee jotain esiin jotain juttua mitä meikissä tässä niin mä laitan niitä linkkejä sitten sinne blogi ekabini.blogspot.com käykää tsekkaille se on kahden aikana ehtinyt vaikka on ollut, niin pistänyt sinne muuta Musi musiikkivideoita ja videoita ja kaikkea oppaita ja neuvoja. Ja ihan vaan niin kuin asia kuuluu. Mutta mitäs, kahteen viikkoa on mahtunut tosiaan ihan törkeästi tapahtunut? Vai tota, vanhan duunin lopetti, opiskeluaikaisen duunin lopetin. Siitäkin joutuu nyt taistelemaan. Oli tota... Oli pieltä hämminki hämminkki yksissä tupareissa ja aloin sankaroimaan ja Oon syyttömänä syytetty ja syytön ja syytetty. Eikö se uhria syytetty samaan me meitä meidän osapuolta. ja siitä johtuen mulla tuli sitten sairauslomaa viik... Vi... niin se viimeinen viikko, mikä mulla olisi ollut ja Nyt vanha pomo ilmoitti, että hän ei aio maksaa sitä, että sun työsuhde loppuu aikaisemmin joutuu alkaa sitten, se on pasku tässä vaiheessa syystä, että ei kuulu liittoon, niin se pitää alkaa nyt ittekseen taistele. No, saa nähdä mitä käy. Pitää, pitää vaan lähetellä sähköpostia isoille pampuille. Katso, että vähän niinku tuo Juha sanoi, että mullahan ei vittuilla. Mitäs muuta? Niin, siis me ollaan metsästetty sitä kämppää. Kämppää ollaan metsästetty jo. Mitä heittää, mä aloitin varmaan kesä, kesäkuus varmaan ettiin etti eka kerran, pitäisi saada ja kaikki tietää, tai jos ei tiedä, niin Helsingin ja alueella on aivan törkeissä hinnoissa, niinku kämpät. Ei ehkä koko pääkaupunkiseudun alueella, mutta tässä on niinku, mitenköhän se voisi sanoa, että niinku kymmenen kilometriä keskustasta, niin semmoinen alue, niin se on ihan huikeat hinnat ja nyt vihdoin löyty sitten ja Ankaraa tinki oli reilu viikon ajan ja saatiin ostettu tosi, tosi kiva kämppä ja päästään sinne muuttelemaan tuossa pikkuhiljaa ennen loppuvuotta tai vuoden loppuun. Tosi mukava. Sai, sai taas yhä asia. yhä asia pois. Mä joskus kesän laitoin semmosen listan, mitä pitää tehdä, niin tää oli melkein niitä viimeisiä siinä listassa. hassu, mitä elämä, elämä heittelee, että Yhten syksynä niin loksahtelee kaikki paikoille, että, että on niin valmistunut tota alkuvuodesta ja sitten sit menee naimisiin ja tulee, alkaa, aletaan odottaa lasta ja saa ensimmäisen omalla duuniin ja muuttaa niin oman kämppään ja kaikkea. Niin ihan jätkä pahasti alkaa ukkoutua, se on hyvä, on sitä Luin muuten tuosta tukkoutumista on lueskellut. Nyt ostin se juhavuorisen tota, vaippa kirja. Se on näitä -päiväkirja. Siellä on ihan hauskaa läppää kanssa. Mitäs vielä? Tota, niin, niin, Raskaun olla muksu kasvaa, kohta kulon jo kilonen kilone, tota, potra poika tulossa. Kauhea nyrkkeli ja nikarointi koko ajan käynnissä vatsassa. Hauska kävi ostaa laulukirjankin tossa viikolla. Ja on hauska lauleskella sille. Se on oikeesti, se on hyvä tekosyy. Tekosyy aikuiselle ulkolle. Pääsee, tulee pikkumuksu, niin pääsee jakkalaatikolle leikkiä pikkuautoilla ja tekee Oikeasti Oikeesti on vanhat lastenlaulut on tosi kivo lauleskeltu tossa massulle. Mutta ei mitään, kaikkea hyvä. Tota, hei. Ja sit on musaa. miksi lähetteli tonne... Mikseri, se suomalainen, jossa on näitä tota, artisteja ja bändejä, joilla ei ole levytyssopimusta, niin lähdet, laittelee sinne niin periaatteessa demomeiningillä, mitä ne nyt on puuhellu niin, Mä oon pari bändi ottanut yhteyttä ja tämmöinen kuin Natural Vibration, niin, Vibrations, niin antoi luva, että niiden biisejä saa soitattaa ja totta helvetissä soitetaan, hyvä, hyvä reggae-meiningi, niin, Annetaan mennä. Net-taso. Eka biisi laittaa soimaan, niin Natural Vibrations ja No Logo. Hit it. Tosissaan Natural Vibrations, suomalainen bändi, löytyy se linkki niitä sivulle, Niillä on aika paljon biisejä online, niin ne voi ladata niitä ja tota, kuunnella ihan netissä, ihan mitä haluaa. Ja linkki sinne löytyy tietenkin blogista ekabini.blogspot.com. Ja ja mitäs? Mulla on tosiaan pikkasen niukalti nyt näitä medialeikkeet, mutta ei siinä mitään yhtä vittumaisia kuin aina ennenkin. Tässä on iltasanomista. Iltasanomissa tai iltalehdessä, mun mielestä yleensä ilta iltasanomissa. No ei, toi toinen on iltalehdistä, mutta niissä on semmoisia uutisia välillä, joita ei ole muissa lehdissä, vaikka niitä aina haukutaan, että ne on tämmöisiä juorulehtiä ja pinnallista, pinnallista uutisointia. Mutta ne aika usein, tai silloin tällöin, niissä on aika tärkeitä juttuja, semmoisia, jotka, jotka ei tule muualla mediassa Tämmöisiä niin kuin, että poliitikot ovat tehneet väärin. Tai tämmöistä, no mitä voisi käristettysti sanoa, jota ei voi esimerkiksi Venäjällä tehdä. Tässä on tämmöinen kuin urkinta jatkui kuukausia. Vantaalaismies sai täyden tapaturma-eläkkeen ja muita korvauksia vakuutusyhtiö Pohjolalta vammauduttuaan pysyvästi kaatumisonnettomuudessa 80-luvun lopulla. Pohjala epäili miehen olevan lääkärin lausuntojen vastaisesti työkykyinen ja aloitti tutkinnan. Tammikuussa 2005 Pohjala pyysi pitkäaikaiseen seurantaan perustuen poliisia selvittämään, onko mies syyllistynyt petokseen. Vantalaismies teki kuvaamisen vuoksi rikosilmoituksen salakuljetuksen salakatselusta, mutta pohjalla jatkoi vielä seurantaa. Alkuvuodesta 2006 pohjalla vaihtoi omat etsimänsä ulkopuoliseen turva- ja vartiointifirmaan, joka jatkoi vantaalaismiehen seuraamista kuukausien ajan ilman, teknista, ilman teknisiä apuvälineitä. Petosepäilyt käsitellään oikeuden, erillisessä oikeudenkäynnissä, jonka ratkaisua voidaan odottaa ensi vuoden puolella. So, tässä oli ta tapahtuma just se, että niin yhtiö Ilman mitä lupaa se oli, oli kuvaillut videokameralla. Omat, Pohjolan omat etsivät oli kuvannut jätkää videokameralla sen himan ulkopuolella bostaillut ja joku naapuri oli sanonut, että hei, et, oliko huomannut, että toi auto aina tuo. Niin Kunnon sopranos -meeninki. No, ihan oikein, että jäi Hyvä Pohjola. Tiedetään, tästä lähtien, mistä hommataan vakuutukset. Toinen. Tämä on mun mielestä hauska. Vaikka onkin tämmöinen ympäristö niin mun mielestä Mun mielestä on tää niinku, tota, on niin älytön. Siis se on semmonen, niinku, liitoravio on aika paljon Suomessa. Se, se, se on niin silleen, että kukaan ei oikein tiedä kuinka paljon, mutta koska se on rauhoitettu, ja siinä on niin tiukat jutut, että jos se on rauhoitettu, niin sitten ei saa tehdä mitään. Niistä käytetään vähän niin kuin omaa nilkkaa hakataan, niinku, tätä uskottavuutta ympäristöä ympäristöjärjestöjen puolella, kun sitä koko ajan liitorava. sitä liitoravaa. Mutta se on niinku sellainen ainoa ase, jolla pystyy niinku tappelemaan sitten yhtiöitä ja valtiovasta. Niin täällä on mielipidekirjoitus Siltalehdessä. Iltalehdessä. Tämä on hyvä. Harri Laurainen Jätkän Saarista kirjoittaa. Metrolinja selville Papanajahdilla. Espoon päättäjät tekivät 30, miettimi, 30 vuoden miettimisen jälkeen metropäätöksen. Enemmistö valtuustosta saatiin myönteiseksi keksimällä epärealistisia reunavaatimuksia valtiovallalle. Nyt huomataan, että rata kulkisi suojelua vaativien muinaiskylien läpi. Monet ovat aiemmin saaneet kokea kovia rakennussuunnitelmiensa romahdettua, kun joku luonnonystävä on löytänyt tontilta papanoita. Oravaa ei tarvitse havaita, alue suojellaan varmuuden vuoksi. Ehdotan, että Espossa kerrotaan tarkkaan, missä metro kulkee? Ensi kevään ja kesän aikana annetaan kansalaisille mahdollisuus lähteä etsimään liitooravan jätöksiä. Pitää myöskin opettaa, mitä etsitään. Oikean linjauksen löytyminen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa olisi kaikkien etu. Ihan tärkeä hyvä idea. Kaikki etsii liitooravan papanoon sieltä metrolinjauksen linjauksen varrelt. Jos niitä löytyy, niin tehdään siihen semmoinen jumalaton mutka. Ei mitään, hei. Tota, ennen kuin, mennään, ennen kuin mennään tähän rasismihistoriaan ja eurooppalaisen ihmisen ylemmyden tota, lähteille, niin kuunnellaanpa vähän lisää musiikkia nimittäin tästä. Hey yo, hey yo, this one's going out to Africa. Yeah, we keepin' the grill on this side, you know what I'm saying, Africa's a beautiful place. And I'd be damned if I had to give it up, Come on, hey yo, my Yeah, Africa. I got a lot of love to give, I said my Africa, you need to check the way that we live, come on my Africa, what are we teaching our kids, let's stop the wars and all the fighting and get with the positive, oh my Africa, I got a lot of love to give, I said my Africa, e you need to check the way that we live, come on my Africa, what are we I can't, let's stop the wars let's and all the and fighting, fighting and give with the positive. Hey, yo, they say you never quite know who is who in the zoo. When the city's a treacherous jungle and brings out the ananoid view. Come on, it's an everyday struggle. You know we gotta learn to survive. Cause underneath the African sun, my friends, are gonna stay alive. And as the world keeps spinning, I'm trying to understand what's going on with all the wars and politics after it's not, and I believe it has a future, but what is a future, If you about a kid that's ya, that ain't a future, uh-uh, no, that's a serious crime, when we handed guns to little kids so they could die before they time, they walk around with a book, and say that Africa's underdeveloped, but I think they need to take a second look Then it, shut the hell up, cause I'd like to progressively explain to all the sorrow and all the pain. We're sweeter sugar cane In the heart of all my precious The other people is a flower that souls, souls. An exceedingly prosperous generation And it grows We're hardest kept yeah. From all of the wars we wept uh -huh. It's difficult to accept what we did not expect For centuries swimming in disrespect But now it's a new day uh -huh. now, now it's, it's time, time for the, for the intellect, intellect. Come on. To rise above the earth, above, above the skies Above the shackles of colonial eyes Gotta learn to be wise and in this day and age It's time to turn the page, page of all the rage that has been keeping us locked inside a cage, I'm talking about an African nation underneath the African sun. I'm talking about a deep meditation of Africa united as one. I'm talking about no guns, no rebels, revolution against African devils. I'm talking about no wars, no boundaries, no hunger for military medals. I'm talking about no mind slavery, that's what colonialism gave to me. It's time to flip the script and make colonialism a slave to me. With bravery I walk the earth, cause I No, my skin It's is not a, a curse. curse. It's vast and landscape, yeah. rich and culturally, culturally diverse. diverse. I'm not on a road to Camelot. to Camelot. I'm on a road to Kilimanjaro. Yeah. And after that, I'm gonna chill and have drinks with the Egyptian yeah. Pharaoh. So hello, hello, come on, come on to this, this party, party come started. from a start. Peace to Stevie, Cole, Walter, Walter Satsuno, and all the dearly yeah. departed. <laughs> yeah, and that's my word, Pharrell. You know yeah. what I'm saying? Yeah. <laughs> the song ain't for the faint-hearted. No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 Joo, with the positive on my Africa. Africa my Africa my remixi tosta my Africa biisistä toimii hyvin Aasisilta kaikki radiot radiokuuluttajat aina käydä niin Tähän kirjaan, josta mä puhuin. Helvetin hyvä kirja. Tappakaa ne saatanat. Sven Lindqvistin kirja. Ruotsalainen jätkäni. Niin Kukaista on tehnyt? PQD. Toimittanut. Mistäs vuodelta? Katsotaan nyt kaikki tiedot. Tää on tehty vuonna 96. Suomennossa tehty 93. 92 tehty tämä kirja. Hyvä kirja. Täällä on Sven Lindqvistilla on toinenkin hyvä kirja. Ystä, mikä helvetti, se oli semmoinen tota, Sahara-läppä. Sahara mä oon ennenkin tätä miettinyt tätä kirjaa. Tää, tää on hyvä kirja ja luen täältä joitain kat, katkelmia. Tää, tässä on niin paljon, mä tätä pläräisin läpi taas. Mä oon pari kertaa tätä lukenut. Oli vaikea valita näitä kohti. Tässä on nyt aika paljon, mitä mä oon Katsotaan, mitä jaksan tänä, tänään lukea jos on kiinnostus, niin lueskele muuten. laita taas linkki sinne, niin löydät tiedätte, mistä puhutaan. Voitte rostaa oma. Eli. Eurooppa. Tulee seemiläisestä sanasta, joka merkitsee juuri pimeyttä. Ruudussa hohtava lause on todella eurooppalainen. Ajatus teki pitkään tuloaan, kunnes sen loppuvuodet... Loppuvuoden vaihteessa 1898-1899 vihdoin muoto oli puolalainen kirjailija, joka ajatteli usein ranskaksi, mutta kirjoitti englanniksi, Joseph Conrad. Pimeyden sydämen päähenkilö, Kurtz, päättää raportin valkoisten sivistämistehtävästä Afrikassa Afrikan villien parissa käsinkirjoittamansa jälkisanan, joka kokoaa yhteen. Korkealle retoriikan varsinaisen sisällön. Juuri tämä lause hohtaa nyt minua kohti ruudulta. Exterminate all the brutes. Latinan extermino merkitsee aja yli rajan. Terminuksen tuomita maanpakoon, poistaa. Siitä tulee englannin exterminate, joka merkitsee aja yli, yli rajan kuolemaan, poistaa elämästä. Sillä ei meidän kielessämme ole suoraa vastinetta. Joudumme so sanomaan juuria tuhota perinpohjin, vaikka sillä tullaan oikeastaan aivan toiseen sanaan, joka on englanniksi extirpate ja tulee latinan sanasta strips, Eiku stirps, juuri, heimo, suku. Sekä englannin että meidän kielemme verbi jo ilmaisee, että toiminnan kohteena ei useinkaan ole yksi ainoa yksilö, vaan yleensä kokonan, kokonaisia ryhmiä, kuten juolavehnät, rotat tai jotkin kansanheimot. Jatko, all the brutes, on käännetty suomeksi kaikki pedot, ja brute voi tietysti tarkoittaa petoa. Sana merkitsee kuitenkin ennen muuta elukkaa, jolloin se korostaa eläimen eläimellisimpiä puolia. Afrika, afrikkalaisia on nimitetty juuri elukoiksi. Aina ensimmäisistä kohtaamisista, jolloin eurooppalaiset kuvailivat heitä sellaisilla sanoilla kuin rude and beastly, like the brutes, brute beasts, ja more brutish than the beasts they hunt. Conradin petokse, teoksen uudessa ruotsinnoksessa lähdetään siitä, että brute haukkumasanana merkitsee myös koko roskajoukko. Se on kuitenkin kiertoilmaisu. Jolla, jolla merkitystä lievennetään. Minä haluan säilyttää alkuperäisen lausen brutaalin voiman ja käännön. Tappakaan ne saatanat. Joitakin vuosia sitten luulin löytäneeni konradin lauseen Exterminate olta Brutes-alkulähteen suurelta liberaalifilosofilta Herbert Spencerilta. Tämä kirjoittaa teoksessaan Social Statistics 1850, että imperialismi on hyödyntänyt sivistystä raivaamalla alempia rotuja maan päältä. Ne voimat, jotka toimivat täydellisen onnellisuuden suuren hankkeen hyväksi, eivät välitä toisarvoisesta kärsimyksestä, vaan tuhoavat kaikki ne ihmiskunnan osat, jotka ovat heidän tiellään. On, siten, on sitten kyse ihmisolennusta tai eläimestä. Esteet on raivattava. Tässä on sekä Kurtsin sivistämisretoriikka että molemmat avainsanat exterminate ja brute. Ja varmemmaksi vakuudeksi ihminen asetetaan tuhoamisen kohteena samaan asemaan kuin eläin. Luulin tehneeni pienen sievän tieteellisen löydön, joka jonain päivänä kelpaisi alaviitteeksi kirjallisuushistoriaan. Spencerin tuhoamisfantasiat selittivät Kurtsin lauseen. Nämä fantasiat olivat puolestaan, niin luulin, henkilökohtaisia erikoisuuksia, jotka voi kenties selittää sillä, että lapsen Spencer menetti kaikki sisaruksensa. Se oli rauhoittava ja turvallisen tuntuinen päätös. Jos olisin lopettanut tähän, uskonut tietäväni jo riittävästi, olisin joutunut vikaan. Minä kuitenkin jatkoin. Pian kävi selväksi, että ei Spencer ollut suinkaan yksin. Käsitys oli yleinen ja tuli 1800-luvun jälkispuoliskolla yhä yleisemmäksi. Ja niinpä saksalainen filosofi Eduard von Hartmann saattoi kirjoittaa teoksensa Philosophy of the Unconscious toisessa osassa, jonka Konrad luki englanninoksena 1884. Kun koiran häntä pitää leikata, ei koira auta, jos se leikataan pätkittäin, tuuma tuumalta. Yhtävää vähän yh ihmisystävällistä on pitkittää keinotekoisesti villien kuolinkamppailua, kun he ovat häviämisen partaalla. Todellinen ihmisystävä voi vain toivoa, Hartman jatkaa, että villikansojen sukupuuttoon kuoleminen nopeutuu ja toimia tämän hyväksi. Hartman on tässä muotoillut asian, josta siihen mennessä oli jo tullut lähinnä kulunut latteus. Enem, enempää hän kuin Spencer eivät henkilöinä olleet epäinhimillisiä, sen sijaan heidän Eurooppansa oli. Lause, Tappakaane ne saatanat, ei ole sen etämpänä humanismin ytimestä kuin Butchenwald on Weimarin Goethe-talosta. Käsitys tästä on torjuttu lähes täydellään. Niin ovat tehneet myös saksalaiset, jotka ovat yksin saaneet kantaa häpeän tuhoamisajatuksesta, vaikka se on tosiasiassa yhteistä eurooppalaista omaisuutta. Saksalaisen autiomaan matkajien myötä kohtaan silloin tällöin kaikuja Saksassa parhaillaan käytävästä riidasta, joka koskee menneisyyden läsnäoloa. Tämä historia, histori kuten sitä kutsutaan, koskee seuraavaa kysymystä. Onko natsien toteuttama juutalaisten tuhoaminen, enzigartik, ainutkertainen tapahtuma, vai ei? Ernst Nolte kutsui artikkelissaan kolmannen valtakunnan niin sanottua juutalaisten tuhoamista reaktioksi tai vääristyneeksi kopioksi, ei alkutapahtumaksi, alkuperäiseksi teoksi. Nolten mielestä alkuperäinen tapahtuma oli Neuvostoliiton 1920-luvulla toteuttama kulakkien tuhoaminen ja Stalinin 1930-luvun puhdistukset. Niitä Hitler jäljitteli. Habermas vastasi tähän, ja niin oli riita käynnissä. Näköjään on jo luovuttu siitä väitteestä, että kulakkien tuhoaminen olisi aiheuttanut juutalaisten tuhoamisen. Ja monet ovat sitä mieltä, että kaikki historiallinen tapahtuminen on siinä mielessä ainutkertaista, että tapahtumat ovat ainutkertaisia eivätkä toistensa kopioita. Silti tapahtumia voi vertailla. Niin tehtäessä tulee juutalaisten tuhoamisessa ja muissa joukkomurhissa esiin, että yhtäläisyyksiä, sekä yhtäläisyyksiä että eroja. Tässä yhteydessä on mainittu monia muita joukkomurhia turkkilaisten 1900-luvun alussa tekemistä armeenialaisten teurastuksista aina polpotin hirmotoihin asti, useimmat tosin vain ohimennen. Sen sijaan kukaan ei puhu siitä, kuinka saksalaiset hävittivät Lounais-Afrikan Herero-kansan sukupuuttoon Hitlerin lapsuuden aikoihin. Kukaan ei mainitse kansanmurrista, joita ranskalaiset, britit ja amerikkalaiset ovat tehneet. Kukaan ei korosta, että jo Hitlerin lapsuudessa oli eurooppalaisessa ihmiskäsityksessä merkittävä sija vakaumuksella, että luontokin on tuominut alemmat rodut tuhoon. Ylempien rotujen piti olla todella armeliaita ja auttaa alemmat tuhon alokuun. Kaikki keskusteluun osallistuvat saksalaiset historioitsijat tuntuvat tähyävän samaan suuntaan. Kukaan ei katso länteen. Hitler puolestaan teki niin. Kun Hitler etsi idästä elintilaa, hän, ei, hän halusi sillä luoda brittiimperiumi vastineen Mann Mannermaalle. Juuri Briteltä ja muilta länsi-eurooppalaisilta kansoilta hän löysi ne esikuvat, joiden vääristynyt kopio juutalaisten tuhoaminen oli. Uh, rankkaa tekstiä. Alkaa kuulostaa mielenkiintoiselta. Siirrytään seuraavaan seuraava katkelmaan. Vähän Biche-väliin. Pitää heikas bini aina ottaa binihörppyöksi. Niin. Hypätään tuommoinen 15 sivuun eteenpäin. Edward Wilhelm Schöblum. Oli kirjoittanut kirjan Ipalmernas Skugga 1907, joka minä pilast, pelastin tuholta. Päiväkirjasta voi seurata, miten hän matkustaa höyrylaivalla ylös Kongojokoja valitakseen sopivan paikan lähetysasemalle. Hän on jo ensimmäisenä matkapäivänä todistamassa ruoskintaa virtahevonnahkaisella piiskalla, mitä Pagels oli niin lämpimästi suositeltu. Suositellut. Kaikki laivan valkoihoiset ovat samaa mieltä. Mustan voi sivistää vain piiskaamalla. Katolisella lähetysasemalla on kolmestaa poikaa, jotka on otettu vangiksi valtion ja kantaväestön välisessä sodassa. Heidät on nyt luovutettu valtiolle sotilaskasvatuksen. Höyrylaivan lähtö viivästyy, kun yksi poista on otettava kiinni. Hänet pannaan köysiin hörkoneen lähelle, missä kuumuus on ankarinta. Sjöblom merkitsee muistiin. Kapteeni näytti pojalle usein ruoskaa, mutta tämä sai odotella koko päivän ja vasta sitten maistaa sitä. Mutta vihdoin kärsimyksen hetki koitti. Yritin laskea iskut, niitä oli luullakseni kuutisenkymmentä, ja sen lisäksi tulivat potkut päähän ja selkään. Kapteeni hymyili mielihyvästä nähdessään veren kastelevan ohuet vaatteet. Kärsivä poika makasi kannella, kiemurteli kuin mato, ja joka kerta kun kapteeni tai joku kauppaidustaista meni ohi, hän sai yhden tai useamman potkun. Minä jouduin vaieten vai katselemaan kaikkea. Päivällispöydässä he pu puhuivat uroteoistaan mustien käsittelyssä. He mainitsivat omista joukoistaan yhden, joka oli ruoskinut kolmea miestä niin armottomasti, että he kuolivat. Sitä pidettiin sankarillisena. Yksi sanoi, paraskin niistä joutaa kuolemaan kuin Porsas. Miten Paagels olisi reagoinut, jos olisi palannut ja nähnyt saman kuin Schöblum? Ei Glaaven päiväkirja antaa ehkä vastauksen. Siinä ei puhu mikään vetistelevä lähetyssaarnaaja. Glave on alun alkaen samaa mieltä kuin al alkuasukkaita. Öö, mieltä, että alkuasukkaita on käsiteltävä äärimmäisen ankarasti ja että kylin, kylin on hyökättävä elleivät he halua tehdä työtä maan parhaaksi. Kun heidät pannaan työhön se ei ole rikos vaan ystävällismielinen teko. Käytetyt menetelmät ovat ankaria, mutta alkuasukkaasta ei voi käsitellä tyydyttävästi suosittelemalla. Häntä on hallittava moi voimakeinoin. Siinä on glaaven lähtökohta. Hän on Kongon veteraaneja, yksi ensimmäistä Stanleyin palvelukseen astuneista. Mutta kun hän, kun hän palaa tammikuussa 1895 Kongoon, hän kohtaa sellaista raakuutta, joka inhottaa häntä. Vihdoin hänen uskollisuutensa murenee, kun hän näkee muutamia kidutuskohtauksia, hyvin Sjöblomi-todistamien kaltaisia. Parkitsemattomasta nahasta tehty piiska on hirveä ase, etenkin uusi, korkkiruuviksi kiertynyt. Sen reunat ovat kuin veitsenterät. Se on puumaisen kova ja veri alkaa virrata jo muutamasta iskusta. Yli, yli 25 iskua ei pitäisi antaa, ellei rikkomus ole hyvin vakava. Vaikka uskottelemmekin itsellemme, että afrikkalaisella on paksu nahka, vain poikkeuksellisen vahva rakenteinen kestää sadan iskun hirvittävän rangaistuksen, yleensä uhri pyörtyy 25 tai 30 iskun jälkeen. Ensimmäisen iskun saatuan hän kiljuu kauheasti, mutta hiljenee myöhemmin ja vain huohottaa ja värisee kunnes toimitus on ohi. Miesten ruoskinta on jo kyllin paha asia, mutta naisiin ja lapsiin kohdistettuna rangaistus on vielä pahempi. Helposti kiihtyvät, malttiinsa menettävät isännät kohtelevat usein erittäin raasti 10-12-vuotiaita poikia, näin miten kaksi poikaa piestiin pahasti kasongossa. Olen sisimmässäni vakuuttunut, että mies, jolle annetaan sataiskua, joutuu kuoleman partaalle ja on lopun ikänsä murtunut. Tämä oli käännekohta glaven, glavelle. Tavoin. Tämän merkinnän jälkeen hän muuttuu yhä kriittisemmäksi hallintoa kohtaan. Maaliskuun alussa 1895 Glaave tuli Equator lähetysasemalle, missä Schörblom toimi lähetyssaarnaajana. Glave oli yksi aseman perusteista. Aikaisemmin al alkuasukkaita kohdeltiin hyvin, hän kirjoittaa, mutta nyt on joka suunnallelle lähetetty retkikuntia, joiden tehtävänä on pakottaa heidät... Tuottamaan kumia ja tuomaan sitä kauppa -asemilla. Valtio harjoittaa tätä äärettömän julmaa politiikkaa hankkiaakseen voittoa. Tuhansia on, surmattuja. Tuhansia on surmattu ja koteja hävitetty. Tällainen ei ollut tarpeen ennen vanhaan, kun valkoisilla ei ollut valtaa. Tämä pakkokeinoihin perustuva kaupankäynti autioittaa maan. tavoin myös Glaive matkustaa laivassa, joka on täynnä valtion kasvatettavaksi vietäviä vangittuja pikkupoikia. Lähdin ekvatorista 11 aamulla, kun laivaan oli lastattu sata pikkupoikaa, enimmäkseen 7-8-vuotiaita poikia sekä joitakin tyttöjä. Kaikki oli riistetty allekoskkailta. Puhutaan ihmisystävyydestä ja sivistyksestä. En tiedä missä niitä esiintyy. Niissä orissa, niin sanotussa libereissä, joita kuljetetaan joella. Monet kuolevat. Heistä ei huolehdita juuri lainkaan. He eivät saa vaatteita selviytyäkseen sadekaudesta, Nukkuvat paljaan taivaan alla, eikä sairaita hoideta. Valtio huolehtii huonosti laivalle tuodusta sadasta pojasta. Useimmat ovat ilkoisen alasti ilma peitteitä öisin. Heidän rikkomuksensa on, että isät ja veljet taistelivat saadakseen hiukan itsenäisyyttä. Mutta kun Glaave matkan jälkeen on taas belgialaisten ja maamiestensä englantilaisten parissa, ryhmän vaikutus alkaa purra ja hän tukahduttaa kriittisyyden. Yhteenvedosta tulee lievä. Meidän ei pidä tuomita nuorta Kongonvaltiota liian hätäisesti eikä liian ankarasti. Belgialaiset ovat avanneet maan, rakentaneet tietyn hallinnon ja syrjäyttäneet arabit, alkuasukkaiden käsittelijöinä. On kuitenkin totta, että heidän kaupankäyntitapansa tarvitsevat korjaamista. Pimeyden sydämessä kauppaiseman johtaja tulee samaan tulokseen ja esittää sen kurtsille. Tämän kaupankäyntitavat olivat epäterveitä ja niistä oli luovuttava. Sheblum tuli lähetyssaarnaajana toimiessaan läheisempään kosketukseen kantaväestön kanssa kuin glaave. Päivästä päivään hän merkitsi muistiin esimerkkejä mielivaltaisesta murhaamisesta. Helmikuun ensimmäisenä päivänä 1895 saarna keskeytyy, kun sotilas käy vanhuksen kimppuun ja syyttää tätä liian pienen raakakumimäärän keräämisestä. Sjöblom pyytää sotilasta odottamaan Jumalan palveluksen päättymiseen, mutta sotilas tyytyy raahamaan vanhuksen muutaman askeleen syrjään, sitten hän painaa kivärimpiipun tämän ohimolle ja ampuu. Sotilas käski häntä noin yhdeksen ikä, vuoden ikäisen pojan hakata irti kuolleen oikean käden. Se piti muiden, taval, se piti muiden samalla tavalla otettujen käsien kanssa viedä me, seuraavana päivänä komissaarille sivistyksen voitonmerkkinä. Voi kumpa sivistynyt maailma tietäisi, miten satoja, jopa tuhansia murhataan, kyliä autioitetaan. Ja elon jääneet alkuasukkaat saavat kärsiä pahimmasta orjuudesta. Ei helvetti, laitetaan väliin. Tämä menee niin yksin puheluksi. Musaväli, musaväli, Natural Vibrations Freedom-biisillä. Mitäs jatketaan juttu? Tätä tosissaan niin paljon, mä karsin vähän tästä pois. Mulla on pari juttua. tästä tulee aika pitkä pitkä mutta mitäs vitu väli? Ei sillä on väli. Juttu riittää, niin hyvä niin. Eli jatketaan, jatketaan Sven Lindquistin Tappakaan saatanat-kirjo. Skotlantilainen kirurgi J.B. Dunlop oli vuonna 1887 keksinyt laittaa pikkupoikansa lastenpyörään ilmalla täytetyt, täytettävään kumirenkaan. Pyörärengas patentoitiin seuraavana vuonna. Seuraavina vuosina kumin kysyntä moninkertaistui. Tämä selittää hallinnon ra raistumisen Kongossa, mitä Schöblumin ja Glaven päiväkirjat kuvastavat. Jalo ihmisystävä Leopold, Leopold II antoi syyskuun 20 29. päivänä 1891 asetuksen, millä hänen edustajansa Kongossa saivat monopolin kumilla ja norsonluulla käytävän kauppaan. Samalla kantaväestölle määrättiin toimitus ja työvelvollisuus, mikä käytännössä teki kaupankäynnyin tarpeettomaksi. Leopoldin edustajat aivan yksinkertaisesti vaativat kantaväestöltä maksutta työtä, kumia ja norsolluuta. Kieltäytyjien kylät poltettiin, lapset murhattiin, kädet hakattiin irti. Varmaan muistatte, kun oli Liberiassa oli tämä toinen, tai tota, sissi, sissi siellä oli Liberia sisällissodani, niin siellä ha hakattiin käsi irti niinku, ihan randomisti ja tämmöistä niinku, yleistä terroria, niin ei ollut ihan oma keksintö <köhön> eurooppalaista humanismia. Aluksi nämä menetelmät johtivat kannattavuuden dramaattiseen kasvuun. Kertyneellä voitolla rakennettiin muun muassa osa niistä kammottavista monumenteista, jotka yhä vielä rumentavat Brysseliä. Harvat muistavat nykyään, kuinka monia irtihakattuja käsiä ne maksoivat. 1890-luvun puolivälissä oli kummin synkkä salaisuus yhä tuntematon. Glave. Olisi voinut paljastaa sen, mutta hän kuoli Matadissa toukokuussa 1895. Vain Schöblum ja muutamat ja kollegat tiesivät, mitä tapahtui, ja nousivat vastustamaan terroria. Turhan he tekivät rikosilmoituksia ylimmille viranomaisille. Viimeisenä keinona he päättivät vedota maailman mielipiteeseen. Schöblum kirjoitti teräviä artikkeleita ruotsalaisten baptistien lehteen Vekkoposteniin ja luetteli konkreettisia yksityiskohtia. Hän kirjoitti joitakin artikkeleita myös englanniksi, ja lähetti Kongo Balolo Missioniin Englantiin. Tuloksena oli pieni, lähes huomaamaton uutinen lähetysseuran kuukausijulkaisussa Regions Beyond kuin pakkoostot ovat aiheuttaneet alkuasukkaiden keskuudessa hyvin vakavia levottomuuksia ja ne ovat johtaneet monilla alueilla jo joukottaisiin surmaamisiin. Vapaavaltion hallintoa vastaan Ekvatorvillessä esitettyjen syytösten johdosta on aloitettu viralliset tutkimukset. Me vaadimme kuitenkin menemään tutkimuksia pidemmälle. Tarvitaan kipeästi epäkohtien korjaamista. On kysyttävä, voiko tämä. Tähän päästä ilman julkisia paljastuksia. Uutisella oli merkitystä niille, jotka osasivat lukea rivien välistä. Se taito oli Charles Dilkenillä. Hän oli entinen hallitussihteeri ja kuului Aborigines Protection Societyn johtoon. Hän puuttui Kongon tilanteeseen viitaten nimenomaan Regions Beyond-lehden pikkuuutiseen ja laati kärkevän artikkelin, jolle hän antoi otsikon. Civilization in Africa. Artikkeli oli ensimmäinen merkki siitä, että lähetyssaarnaajien raporteilla oli vaikutusta Iso-Britannian vastuullisiin piireihin. Jotta artikkeli tavoittaisi eurooppalaista yleisöä, se julkaistiin vasta perustetusta, perustetussa Cosmopolis-aikakauslehdessä. Artikkeli ilmestyi heinäkuussa 1896, samassa kuussa, jolloin Conrad kirjoitti novellin. An outpost of progress, ja lähetti samaan kosmopolisiin. Dilke totesi, että oli kulunut kymmenen vuotta Kongovaltion luomisen johtaneen Berliinin sopimuksen ratifioinnista. Brysselin ja Berliinin julistukset olivat ruvenneet näkymään siinä norsuluun ryöstelyssä, kylien polttamisessa, ruoskimisessa ja ampumisessa, mitä nykyään tapahtui Afrikan sydämessä. Konradin kertomuksessa puolestaan kellastuneen sanomalehden ylväät julistukset rupesivat näkymään norsuluun ryöstelyssä, orjankaupassa ja murhissa. Dilke kirjoitti, että vanhat hallinnon muodot oli murskattu, mutta uusia ei ollut kyetty luomaan. Etäisyydet ovat Afrikassa niin valtavat, ilmasto ja yksinäisyys ovat eurooppalaisille niin sietämättömät, ettei eurooppalaisten hallinnolla voi niissä oloissa odottaa mitään hyvää. Konradin kertomuksessa nimenomaan etäisyydet, ilmasto ja yksinäisyys murtavat molemmat eurooppalaiset. Ennen muuta ilmasto. Se aiheuttaa näet myös sisäistä autiutta, Konrad kirjoittaa. Jokin sellainen katoaa, mikä oli aikaisemmin, estänyt autiomaalta tunkeutumasta heidän sisimpäänsä. Mitä tämä tarkoittaa? No, kuvia kodista, muistoja ihmisistä, jotka olivat samankaltaisia kuin he jotka ajattelevat ja tunsivat niin kuin hekin ennen. Nämä muistikuvat katosivat etäisyyksiin, etäisyyksiin ja muuttuivat epäselviksi. Yksinäisyys häivytti yhteiskunnan jäljet heidän sisimmästään. Jäljelle jäivät pelko, epäluulo, väkivalta. Dilke kirjoitti, että maan verotuloilla ei Afrikassa pysty kustantamaan yhtä korkeatasoista, yhtä korkeatasoista hallintoa kuin Intiassa, Demokraattisten hallitustenkin täytyy toisinaan uskoa va vastuu pelkille seikkailijoille. Vielä pahempaa on, kun Niger-komppania ja Kongovaltio hallitsevat valtaisaa väestöä tavattoman laajoilla alueilla ja kokonaan ilman yleisen mielipiteen valvontaa. Konradin kaksi huijaria sai Norsuluunsa orjakaupalla. Kuka juoroa, jos me pidämme suumme kiinni? Täällähän ei ole ketään. Juuri siitä oli kyse, ketään ei ollut, kertoja, ker kertoja toteaa, kun heidät oli jätetty yksin heikkoutensa varaan. Silloin ihminen voi ryhtyä mihin tahansa. Dilke muistutti artikkelissaan, mihin ihminen voi sellaisessa tilanteessa ajautua. Hän viittasi Intianien hävittämiseen USAssa, Hottentottien Etelä-Afrikassa, Etelämeren saarten asukkaiden ja Australian kantaväestön tuhaamiseen. Konguvaltiossa oli nyt menellään samanlainen hävitystyö. Ei, tulee vähän mieleen oi, nykyajan sodat. <köhön> Mitäs näitä nyt on kaikkea? Kun loppuu, loppuu valvonta, niin alkaa kiduts. No, mutta ei se mitään. Nykyään se on sallittu jossain valtiossa. Tämäkin motiivi on mukana Conradin kertomuksessa. Karlier sanoo, että on välttämättä tuhottava kaikki nekrut. Jotta maa saadaan vihdoin asumiskelpoiseksi. Dilkken artikkeli merkitsee hahmotelmaa Conradin novellille ja se puolestaan on hahmotelma hänen kaksi vuotta myöhemmin julkaisemaan pimeyden sydämelle. Ja Carlierin Exterminating all the niggers on ensimmäinen luonnos sanoilla sanoille Exterminate all the brutes. Toukokuussa 1897 Schöblum lähti itse Lontooseen, ja vaikka hän oli vakavasti sairas, hän esityi Aborigines Protection Society'n järjestämässä tilaisuudessa. Dilkke toimi puheenjohtajana. Schöblum teki hyvin uskottavan vaikutuksen suurella vakavuudellaan ja kuivakkaalla, yksityiskohtaisella ja hiukan pedanttisella esitystavalla. Hänen todistuksensa Kongon joukkomurhista sai laajaa julkisuutta. Seurannut lehdistökeskustelu pakotti itse Leopold toisen puuttumaan asioihin. Hän matkusti kesä-heinäkuussa 1897 Lontooseen ja Tukholmaan vakuuttamaan, vakuuttaakseen henkilökohtaisesti Victorialle ja Oskar toiselle, että Sjöblomin syytökset olivat perusteettomia. Johtavat ruotsalaislehdet julkaisivat Leopoldin vierailun merkeissä isoja kriittisiä artikkeleita kongosta. Lontoossa Leopold onnistui sen sijaan paremmin. Imperiumin juhlinnan valmistelut kävivät täysillä kierroksilla, ja Victorialla oli muuta ajateltavaa kuin muutamat korilliset irtihakattuja käsiä jossain kongossa. Survalolla ei ollut juuri halua puuttua Leopoldin kansanmurhaan. Niillä oli ruumiita omissa kaapeissaan. Iso-Britannia puuttuu asioihin vasta kymmenen vuotta myöhemmin, sen jälkeen kun järjestäytynyt Kongo Reform Movement oli saanut aikaan sen, että hallitukselle kävi poliittisista syistä mahdottomaksi pysytellä passiivisena. Toi muuten sama toi Kongo Reform Movement. Muistaakseni toi on, jos olette lukenut tuon kuningas Leopoldi Haamuni. Taitaa olla tämä sama järjestö, josta myöhemmin muotoutui tuota, Amnesty International. Joo. Ei auttanut, vaikka The Century Magazine julkaisi syyskuussa 1897 Glaven päiväkerjan koko kammattavuudessaan. Ei auttanut, vaikka Schöblum piti kysymystä esillä uusilla yrityksillään. Kevään 1897 Kongo-keskustelu oli jo unohtunut. Riamujuhla oli häivyttänyt sen muistista. Vuonna 1898 Kongo sai lähes yksinään. Yksistään myönteistä huomiota, ennen muuta avattaessa rautatie Matadista Leopoldvilleen, mistä kuvalehdet julkaisivat isoja reportaaseja. Sanaakaan ei mainittu niistä ihmishengistä, jotka rautatien rakentaminen oli, vaadi, oli vaatinut. <köhö> Niissä mainittiin vasta Royal Statistics Oy Sajetin vuosikokouksessa joulukuussa 1898. Yhdistyksen puheenjohtaja Leonard Courtney oli alustuksen aiheesta... Piti alustuksen aiheesta An Experiment in Commercial Expansion. Suurvallat ovat tehneet yhdestä yksilöstä, Leopold toisesta, hallitsevan Euroopan kokoiselle alueelle ja antaneet hänen alamaisikseen, alamaisikseen 11 tai ehkä jopa 28 miljoonaa alkuasukosta. Siinä kyseinen eksperimentti. Kortni lainesi useita belgialaisia lähteitä ja kuvaili niiden varassa, kuinka hallinto ja kaupan hyväksikäyttö ovat kertoutuneet Kongossa yhteen. Glaven päiväkirjan avulla hän valaisi järjestelmän synnyttämää väkivaltaa. Glave oli kirjoittanut näin Stanley Fallsista, mitä pimeyden sydämessä kutsutaan sisämaan asemaksi. Valtion palveluksessa olevat arbit pakotettu Pakotetaan toimittamaan norsuluuta ja kumia, ja heillä on lupa käyttää kaikkia menettelytapoja, joita pitävät välttämättöminä päämäärän saavuttamiseksi. Ai ai ai, taas tulee mieleen nämä takaiset, uudet lait. He käyttävät samoja keinoja kuin tipputipin aikoina. He hyökkäävät kyliin, ottavat orja ja päästävät nämä norsuluuta vastaan. Valtio ei ole poistanut orjuutta, vaan on synnyttänyt monopolin raivaamalla arabikilpailijat tieltä. <köhön> Valtiota palvelevat sotilaat varastavat jatkuvasti ja joskus alkuasukkaat tuntevat itsensä niin vainotuiksi, että, su että suutuksissaan surmaavat ja syövät kiusaajansa. Äskettäin he tappoivat ja söivät kaksi valtion Lomalin aseman miestä. Arabeja lähetetään Lähetettiin rankaisemaan heitä. Nämä kaappasivat monia naisia ja lapsia, ja Stanley Falsiin tuotiin 21 päätä. Kapteeni Rom on koristellut niillä kukkapenkin talonsa edessä. Saturday Reviewin selostuksen mukaan Courtney lainasi Glaven todistusta seuraavasti. Belgialaiset ovat korvanneet tullessaan kor kohtaamansa orjuuden vähintään yhtä vastenmielisellä pakkotyöjärjestelmällä. Englantilaiset ovat kiusa kiusallisen tietoisia siitä, millaisen barbarian tietyt belgialaiset pystyvät. Mr. Courtney mainitsi erään kapteeni Romin, joka koristeli ra rankaisuretken aikana tapettujen 21 alkuasukkaan päillä kukkapenkkinsä. Sellainen on belgialaisten käsityksen mukaan tehokkain tapa edistää sivistystä Kongossa. Ehkä Konrad oli lukenut Glaven päiväkirjan jo ennen kuin se julkaistiin syyskuussa 1897. Siinä tapauksessa hän sai nyt muistutuksen sen olemassaolosta. Tai ehkä hän kohtasi Glaven päiväkirjan faktat nyt ensi kerran. Tätä emme tiedä. Varmaan on vain se, että hän saattoi lauantaina 17. joulukuuta 1898 lukea mielilehdestään Saturday Reviewstä kapteenin romin tavasta koristella puutarhaa. Sunnuntaina joulukuun 18. päivänä hän ryhtyy kirjoittamaan Pimeyden sydäntä kertomusta, missä Marlow suuntaa kiikarin kohti Kurtsin taloa ja näkee päät, mustat, kuivuneet, käpertyneet päät, joiden silmät olivat ummessa. Näkee seuraukset omistajansa tunnuslauseesta. Tappakaa ne saatanat. No, toi on niin hyvä kirja. Tuossa on vielä muutama kohta, jotka haluaisin lukea, mutta että tämä me shiumi me, liian pitkäksi, niin mekin se jättää ensi kertaa varmaan. Siellä on hyviä pointteja siitä, että miten, miten tämä ei ole niin, aina kun puhutaan rasismista ja näistä, niin puhutaan natseista, niin voisi yhtä, yhtä hyvin tai ehkä paremminkin puhuu briteistä ja, briteistä ja belgialaisista ja muista, muista länsi-eurooppalaisista. Läns Valtioista, jotka on harrastanut tätä, niin kuin, johon perustuu, et, ja mihin se perustuu, niin on pelkästään aseisiin. Niin mulla on tuossa pari hyvää, hyvää pätkää vielä, niin jätetään ensi viikkoon, ja katsotaan, jos saa vähän juhankin seikkailua ensi viikkoon. Mut, mut, hei, ollut tässä Afrikasta puhe, ei ole mitään niin hyvää musaa kuin afrikkalainen musa. Jengi ei oikeasti tiedä siitä mitään. Kannattaa käydä, tsekkaa digeliuksesta. Mä en tiedä, miten muissa kaupungeissa Suomessa on myynnissä tota, tämmöistä maailman musiikkiä, mutta dikeliuksista varmaan saa tilattuukin veikkaisin. Tämä ole, kyllähän jengi käy stadissa, niin käy se viiskulmassa ostele. Siellä on oikeasti afrikkalaiset hyvää musaa. Kannattaa tsekkaa ainakin gaanalainen musa, kenialainen musa, senegalilainen musa. Sitten on ihan helvetin hyvää musaa. Tulee Nigeriasta joka paikasta. Niin ihan näytteeksi pistele. Tämä nyt on Tätä ei edes saatana löydä netistä, niillä ei ole kotisivu eikä mitään, niin mä mainosmielessä mainos pistelen teille tota, Nesessari Noissista tuttu nainen, Nazizi, nairobilainen, nairobilainen naisräppäri, niin pistelee teille, teille biisi. sinun on fiittaamassa Nesessari Noissin muutkin, muutkin tyypit, niin Kenian boy, girl tosi hyvä musa. Käykää kuuntelemaan ja tota... Mitä vielä? Hei, alkaa aika, me lähtekö vielä pois. Siellä on. Tämän helvetin hyvä biisin jälkeen tulee vielä Mikäs Muu kuin viikon mietelause. Tällä viikolla se on vähän pidempi, se on tämmönen monologi. Samast, samasta leffasta kuin viime viikkonenkin. Pysykää kanavalla. Joo, joo, joo, joo. no niin, nyt lähtee. Uh, Afrika, Afrika. Here, come on up under uh, my three, necessary noise. Boy, boy, boy, a Kenan boy, make me heart skip a beat. like boy. The way I'ma move on the dance star boy, we are original Kenan boy. Yo, Y-Ray, the love child, Nazizi. the first lady, we make it hot. You know, you know, we make it hot. Kenan girl, won't you come take a walk? You bust up, I keep me checking secretly. Jama was so fly, yo. Caribu mini, blackie. Akapanda my three, Caribu na mi kaketi. Immediately, secret gorgeous, secret sleeky. Mi kaji Excuse me, una fegi. Got his attention, sasa power, mama deadly. Ni adi chali, VIP una itwa nani. Mi na itwa na zna mtaani. Where you going to? Una shook up on gani. And if you don't mind, turn around it mta'ani. I like the way you smell, he oni cologne gani. Umeni bamba. You're my style, you're my style. You're my style, you're my style. You're She won't be hiding 'em her friends' ear. Yeah. Beautiful little makeup on her face, yeah. Little shy, but she brave when she gypsy. On the floor, I know waist like she gypsy. Gucci dress, kinda high above her knees. Slim figure, like a model from Venice. Manicure, you know that BST's Can that smell that I be living like a man, not be step up You know them all afraid To walk up and be They her Them want be no name See all a man, they want be get her And buy her when she drinks You all of them, she like a threat Oh, you know she be me Kenyan, yeah Can you go, won't you come Take a walk with me I'm talking to I know me Critical when she bring up her body close. When she wind up her body like a snake. Look at your body like your finger number eight. Make all the man part in your place as you it is. Boy, boy, boy, I can't boy make. Make me heart skip a beat like boy. The way he ma move on the dance floor. A, taka wa Nairobi. You, girl, you come take a walk with me? Nam taka Charlie wa Nairobi. Yo, my West Jerry altar. 46 Kali Mogga left half on kucheki. 44, give right. Wanoh ko for life. Number eight, Ki Bitch. Number Commander. Number ten, Number It's Lee Gitonga you. Mahela. Horizon. three, Dodge. kwa kumfikisha safe. One love. Pia 125, twenty represent to North. Massive. Tuko kama mama. Siinä oli vähän positiivista välillä Afrikasta. Kuka ei tiedä mitä Afrikasta muuta kuin että Afrikassa käydään sotiin. Vittu, en tiedä missä siellä käydään sotiin ja mitä muita valtioita siellä on ja mitä siellä tapahtuu. Ottakaa selvää ennen kuin puhutte. Ja ei hei, vittu, ei pidä alkaa syyttelä. Mekki menettää vittu, ei kukaan jääks kuunnella syyttelijää <laughs> Mitä tota? Hei, siinä oli Ekabinin Bodeassi numero kutonen. Mitä mä sanoin, vähän pidempi tuli viime viikko, niin jäi väliin, niin pistettiin vähän pidempi tällä viikolla, ja käykää tsekkaa, miksi laittaa linkit kaikkeen, mitä höpättelin, niin ekabini.blogspot.com, siellä löytyy sivupalkissa, mä oon laittanut podcastingit, siellä on tota rivissä, siistissä rivissä, ja siellä löytyy kaikkea hyvää shittiä pitkin pitki viikkoa, joka päivä pistettä, melkein useampi juttu per päivä. Tämmönen vaimo aina valittaa, että tuossa se on taas tietokoneen ääressä, vittu. Noo, aina välilehtii laulaskella muksulle ja Muksu, muksulle ehitää laulaskella vaimon kanssa. Tosi meksi, tosi, tosi iloinen niin nykyistä elämäntilanteesta. Niin välillä on vähän hämminkkiä, mutta kaikki, nyt loksahtelee niin hyvin paikoilla ja kaikkea. Seuraavaksi pääsee taistelemaan sitä vittu, vanhaa pomoa vastaan, vittu. Oikeasti kannattaa pitää puolia, vittu. Ne olettaa, että kaikki on jotain teini, -ikäisiä. teini -ikäisiä, jotka ei tiedä oikeuksia, niin kun on rähinä päälle, että mulle ei vittu. Mitäs? Hei, politiikkaa pitää aina olla mukana. Niin seuraava on, tää on oikeesti hauska. Mikä, en mä muista, että se on se, saatana, no mä laitan linkin sinne, se on se nukke, nukke tota, animaatio amerikkalaisesta, Amerikan, maailmapoliiseista. Nyt tää on oikeesti hauska. Kuunnelkaa. Tässä on totuuden jyvä. Totuuden jyvä. Ensi viikkoa. Ciao. We're reckless, arrogant, stupid dicks! And the film actor's guild are pussies. And Kim Jong-il is an asshole. Pussies don't like dicks. Because pussies get fucked by dicks. But dicks also fuck assholes. Assholes who just want to shit on everything. Pussies may think they can deal with assholes their way, but the only thing that can fuck an asshole is a dick with some balls. The problem with dicks is that sometimes they fuck too much or fuck when it isn't appropriate. Yes, Gary, yes. And it takes a pussy to show him that. But sometimes pussies get so full of shit that they become assholes themselves. Because pussies are only an inch and a half away from assholes. I don't know much in this crazy, crazy world. But I do know, that if you don't let us fuck this asshole, we are gonna have our dicks and our pussies all covered in shit.